Купають коней старші там, за мостом. Пасуть гусей на заводах щодня. Війти в цей світ, здається, дуже просто. Але щоразу щось, немов спиня. Ти що, заснув? Вся риба повтікає вже близько берег. Взаводь завертай. Немов казан у волоці скипає, казан у пеклі. Бог простить, нехай, а ти радій. Ходором все ходить, Забитий куль, Іскрекий, коропи. Плигають, б'ються, Рвуться геть у воду, З останніх сил тягни Його терпи. Вода жива, сріблиться, блиска жахом, Спіймав азарт Жадобу до оман. Крізь діри й вічка Все спливає прахом. Немає Сома, Знов таки нема. Один конючить дядьку, Дайте рака, Ого, який спасибі, а мені, мов крокодил, поглянь, яка діряка у мене вдарив, ледь не збив із ніг. А дітвора до дріб'язкого хоче, щоб випускать, дивись, не увередь над всім оцим летять марійки, очі, і сум, і біль, і сяйво милосердь. Бо життя це привід лиш порадіть, знов повстать із полум'я, змолодіть. А рибалка, що вона, все це так, через сон за обрієм, сонця мак, манить, кличе, зманює, не втолить, доки сил є віченьки, розтули, щоб на той світ родичам розказать по ясочком щастя підперезать, по ясочком обрію з дівич мрій, що косою сплетене, не старій, аж до смерті самої не вмирай, до краєчка істини, і за край, і вінок. І човен твій принесе, Бо життя – це привід лиш, як і все. Бо рибалка витівка порадіть, Тої риби вдома он ні дадіть, То ж рибаль поки ще все. Най-най-най, не скупись, По-царському вибирай, Наймиліш, найвідданіш, золотіш. Покуштуй, порадуйся і потіш, Щоб не вслід тупиться, і щоб тепер, Щоб з тобою світ оцей, та й не вмер, із душі і серденька випускай, Хай пустують щедреться, чуєш, хай, Жоден подих, посмішку не змарнуй, Не погребуй, не не не каверзуй, обійми всім серденьком щедрий світ, І тебе обіймав він, от від. Жартівник, жарсіальщик і бабій, Галабурник, гопкало, горобій В іменах, у прізвищах, у очах, щоб ніколи голос твій не зачах Розцвітав і множився, знов родивсь, Щоб воскреснуть, згодився і згодився. Після грози змінилося усе, Казали, не розкиснеш. А злива ось пройшла, і я увесь потік За хату, і у сад, на гойдалку, і вишню, Туди, аж де хмарки І невидими святі. Якби це скласти все, Якби це все зібрати, То був би другий я. Та як його складеш? Стижки палахкотять У грудях холод м'яти І осами співа У стрісі очерет. Це важко передати. У мене, із мене, Весь світ перетіка, Не груди, а ріка. Стоїть аж вороне. Таке усе ж зелене, і серце жабиням у травах он скав. Це сталося вночі, наляканий грозою, городами до плеску патись бігав сад, глюсінькі грушки, обдерті дерезою, і яблуньки тремтять, ледь встигнули назад. Порушився закон і гнівався Всевишній, неначе кровозмішання всю ніч було в яру, і полечко текло. І вулики, і миші пищали в копичках, просилися до рук, бери, хто має снасть, а нужбо, спробуй щастя. Горішня йде вода, розірвано ставки, такенні йолопи, баштан, не треба й красти. Дорослі й малюки усі біля ріки. Наш небі аж двигтить від спіманих веселок. Зараз попівкуля, ідині, і коропи. Мутніє овоча, не волок, а метели. На крилах куширі і раки, і гриби, і яблука живі, і груші із очима, Зірки і кавуни в переміжку лини. Карась помідор, аж витріщився блима, Почавкують суми, попискують в'юни. Аж смішно називати тепер те все бідою, переляки нічні. І блискавки кибатіг Кипкує, хто знайшов Украдене водою А дехто за потоком На той світ, мов, забіг Малих он хлопчаків Орава на мілкому Час сідять невотками Хто з марлів, хто з гардин Зловили черепаху Несуть гуртом додому Аби лиш показати І знову вернули сюди Не знайки хлопчаки Які вони хорони а старість запита З ілюзій бариші Не знають, що вони Які запаси роблять Барвистих сухарів На чорний день душі Не згадувать те все Я теж не маю сил Неначе й не жив І пам'ять як з води У райських тих плесцях Ми прядемо мочили Сорочечка Ще там, в якій я народився. Зозуля кувала, пісня Зозуля кувала, і мама сіяла у лузі. Така молоденька, бо соні ішла по квіткам, Несла немовлятко, по самім небесному прузі Мене пригортала. Мене колесала в руках, я смерті не відав, і був я тоді ще вічним, зозуля кувала на самому денці сльози, мені, крім любові, ділитись було ще нічим. І чув я тоді ще самої землі голоси, і я усміхнувся в ромашки, наповнені снами, і в небо здійнявши, розмаявши полум'якіс. І сонцю, і травам, і вітру молилася мама Лилеці над гаєм за те, що мене їй приніс Весь світ мене бавив, як мама в роботі лишала І братичок-волчик, і грізна коза-дереза І ті яворята, що з лісу під хату підкрались І погляд повсюдний, що нині цвіте в образах Пора ненаглядна, пора незабутня настала Чогось пригадалось, чогось обізвалось з глибин. Пливуть за водою, безмірного щастя кружала. І скльовують птахи, кровинки, замерзли, кали. Зозуля кувала, і мама сіяла у луг.